Розділ дванадцятий. У дні Лангемарка. Як могла весна настати і бути прекрасною серед такого жаху, писала Ріла щоденнико. Коли сяє сонце і на вербах біля струмка з'являється жовті пухнасті сережки, і садче пориця і квітне, я не можу збагнути, що у Фландрії коїться такі страшні речі. Але вони кояться. Минулий тиждень був жахливий для нас усіх, бо надійшли новини про бої за Іпер, Лангемарк і Сен-Жул'їн. Наші канадські хлопці виявили бездоганну мужність. Генерал Френч доповідає, що саме вони урятували становище, коли німці майже прорвали лінію фронту. Але я не відчуваю ні гордості, ані радості. Лише гнітючу тривогу за Джема, Джеррі та пана Гранта. Щодня в газетах з'являються списки вбитих. І їх так багато – я не можу читати їх, боюся натрапити на джемове ім'я, адже ставалося і так, що люди бачили імена своїх рідних у списках до прибуття офіційної телеграми. За два дні я відмовлялася підходити до телефона, бо відчувала, що не витримую цієї жахливої миті між власним «Ало» та відповіддю в слухавці. Здавалося, що ця мить триває сотні років, так страшно було почути, надійшла телеграма на ім'я лікаря Блайта. Потім мені стало соромно, що я скидаю все на маму та Сьюзен, і я почала змушувати і себе відповідати на телефонні дзвінки. Але мені так само важко. Гертруда проводить уроки, перевіряє учнівські твори, готує питання до іспитів. Усе як завжди, та я знаю, що подумки вона весь час у Фландрії». Я ніколи не забуду виразу її очей. І Кеннет тепер у війську. Він одержав звоня лейтенанта і улітку чекає відправки на фронт. Так він написав мені. Лист його був короткий. Здається, Кеннет не думає ні про що, крім війни. Я вже не побачу його до від'їзду, а може і взагалі не побачу. Інколи я питаю себе, чи не наснився мені той вечір на маяку «Чотирьох вітрів». Він, моби, стався в іншому житті – Багато років тому, і всі забули про нього, крім мене. Учора на канікула повернулися Ненді та Волтер. Щойно Волтер вийшов із поїзда, понеділок метнувся до нього, ошалілий від щастя. Певне думав, що і Джем приїхав із ним. Та вже за мить він не зважав ані на Волтера, ані на його пестощі, а стояв собі і нервово махав хвостом, озираючи решту пасажирів». І я ледь не заплакала від його погляду, адже хто знає, можливо, понеділок ніколи вже не побачить, як Джем іде назустріч йому. Потім, коли всі розійшлися, песок глянув на Волтера і лизнув йому руку, мов кажучи, я знаю, ти не винен, що він не приїхав, даруй, що я розчарований. І потрюхикав назад під дашок, у той свій химерний спосіб, коли, здається, що задні лапи біжать у геть протилежному напрямі, аніж передні. Ми намагалися забрати його додому. дія навіть присіла, поцілувала його між очей і сказала «Понеділочку, дружечку, ходімо з нами, тільки до вечора». А понеділок мовив саме так «Пробач, але я не можу». Я повинен зустріти тут Джема, а вже у восьмій прибуде наступний поїзд. Добре, що Волтер удома, хоч він так само сумний і тихенький, як на Різдво. Але я виявлятиму свою любов до нього» розраджуватиму, і надіюся, що він знову сміятиметься, як колись. Я певна, що Волтер стає для мене щодня важливіший». Позавчора Сьюзен сказала, що в долині Райтух розквітли проліски. У цьому миті випадково глянула на маму. Вона геть перемінилася на виду і тихо, здушено скрикнула. «Мама здебільшого така енергійна і весела, що годі збагнути справжнє її відчуття». Лише час від часу, коли їй стає надто важко триматися, вони вихоплюються назовні. «Проліски», – мовила вона. Торік Джем приносив мені перші проліски, а тоді підхопилася і вийшла геть із кімнати. Я готова була побігти до Лино Райдух і принести їй у беремок пролісків, та знала, що не цього вона хоче. А вчора Волтер просто рушив у видалинок і приніс мамі проліски – Усі, яких зміг відшукати. Ніхто йому нічого не казав. Він сам згадав, що раніше Джем носив мамі проліски і заступив його. Це означає, що він байливий і лагідний, а хтось надсилає йому жорстокі листи. Дивно, як то ми живемо собі, наче нічого не відбувається. Наче жахливі події в Європі ніяк не стосуються нас. А будь-який день не може принести нам страшні звістки. Але ми живемо. Сьюзен прополола город, вони з мамою закінчили генеральне прибирання в домі, а наш молодіжний осередок Червоного Христа влаштовує благодійний концерт на користь бельгійців. Ми готувалися цілий місяць, і весь цей час боролися з недоброзвичливцями. Міранда праєр обіцяла допомогти нам з однієї зі сцен, та коли вже вивчила роль, батько її зворохобився і заборонив їй брати участь у нашій затії». Я не винувачу Міранди, але гадаю, що вона могла б виявити, бодай, якусь власну волю. Якби вона хоч раз наполягла на своєму, їй удалося би приструнчити батька. Що він одіє, коли вона веде все його господарство і може оголосити страйк? Я швидко дала б раду з місяцем і з баками. Відшмагала б його батогом чи вкусила, якби ніщо інше не допомогло. Але Міранда – слухняна і поштива донька – і довгі будуть її дні на землі. Я не змогла знайти іншого виконавця, бо роль нікому не подобалася. І зрештою взялася за неї сама. Олів Кірк обрали в організаційний комітет концерту, і тепер вона без перестанку капостить мені. Та все ж я наполягла на тім, щоб запросити співачку, пані Ченінг і Шарлотауна. У неї дивовижний голос, і послухати її зійдеться стільки людей, що ми зберемо набагато більшу суму, аніж змушені будемо сплатити їй за виступ. Олів Кірка запевняла, що наших тутешніх талантів буде цілком достатньо, а тепер Міні Клоу не хоче співати в хорі, щоб не осоромитися перед пані Ченінг. А Міні – наше єдине добре контральто. Часом я впадаю в такий відчай, аж хочу вмити руки в усій цій історії, та потім розгнівано, покруждавши кімнатою, заспокоююся і знову беруся до справи. Нині я переймаюся, що в дітей Айзека Різа почнеться кашлюк. Усі вони страшенно застудилися, а п'ятеро з них мають відповідальні ролі в нашому концерті. І що я вдію, як раптом у них таки буде кашлюк? Крепкове соло Діка Різа – це один з наших коронних номерів, а кідріс Різ бере участь у всіх драматичних сценках, і троє менших дівчат повинні марширувати із прапором. кілька тижнів репетирувала з ними, а тепер, здається, наче всі мої зусилля зійдуть на нівець. У Джимса з'явився перший зубок. Я дуже тішуся, бо невдовзі він матиме 9 місяців, і Марі натякала, що відсутність зубів у такому віці – то серйозне порушення розвитку – він не позає, як більшість дітлахів, але рачкує і носить речі в роті, немов цуценя. Ніхто не закине йому порушень розвитку щодо рачкування. Він навіть дещо випереджає свій вік, бо у моргана сказано, що загалом діти рачкують, починаючи з десяти місяців. Джимс дуже миле хлоп'я. Шкода буде, якщо пан Андерсон так і не побачить сина. Волосечко в нього теж росте гарно, і я сподіваюся, що він буде кучерявий. На кілька хвилин, доки писала про Джимса і концерт, я забула про Іпер, отруйні гази та списки полеглих. Тепер думки вертаються з новою силою. Ох, аби ж ми тільки знали, що Джем живий і здоровий. Раніше я сердилася, коли він кликав мене стонішкою, А тепер, якби він зайшов у передпокій, насвистуючи зі словами «Здоров, стонішко", я подумала би, що це наймиліше прізвицько у світі». Ріла відклала щоденник і вийшла в сад. Весняний вечір був дуже гарний. Довгу зелену долину, що тяглася до моря, зусі бич угорнули сутінки, а за нею лежали призахідні луки. Гавань багряними, лазуровими та опаловими барвами. Кленовий гай обирався в ясно-зелений серпанок свіжого листя. Ріла тужливо озирнулася довкруж. «Хто каже, бо цим весна – це найвеселіша пора року». Нині їй тяжко було на серці. Пекучим болем озивалися в ньому блідорожеві ранки, зірки нарцисів та вітер між гілля старої сосни. Чи зможе вона колись позбутися теперішнього страху? Як приємно зустрічати вечір на старенькому доброму острові принца Едварда, мавив Волтер, долучаючись до неї. Я вже й забув, що море тут таке синє, дороги такі червоні, а в потаємних закутках лісу мешкають тільки феї. Так, феї, давні тутешні мешканки. Присягаюся, я міг би відшукати їх кільканадцять попід фіалками у долині Райдох. На мить відчула себе щасливою, адже то знову був майже колишній Волтер. Вона сподівалася, що журба невдовзі відпустить його. А яке синє небо понад долиною Райдох? Підхопила вона і собі, поділяючи братів настрій. Синє, синє. Треба сто разів повторити це слово, щоб висловити усю його синяву». Їх проминула Сьюзен із шаллю, пов'язаною на голові, та садовим реманентом у руках. Док, навіжено блискаючи очима, скрадався за нею. «Може, небо і синє?» – зауважила Сьюзен. «Та цей котисько увесь день був гайдом, тож на варто чекати дощу. Про це свідчить і ревматизм у мене в плечі». «Навіть якщо піде дощ, не думайте про ревматизм, Сьюзен». «Думайте про фіалки, що квітнутимуть, коли зійде сонце». «Весело, аж надто весело, як видалося Ріллі, мовив Волтер». Сюзен обурено глипнула на нього. «Хто знає, що ти маєш про ті фіалки, Волтер, дорогенький?» – суворо втяла вона. «А ревматизм – то не жарте. Колись ти і сам це збагнеш. Надіюся, я не з тих, хто плачеться повсякчас. буцім у них там пече, а тут крутить. Надто тепер, коли не винять якісь страхітливі. Кепська то хвороба ревматизм». Але я розумію, де його і порівняти з газовою атакою гунів. «О, Господи, ні!» – розпашливо скрикнув Волтер, відвернувся від Сьюзен Таріле і зник у будинку. Сьюзен несхвально похитала головою. Їй не подобалося, коли ім'я Всевишнього згадувала намарне. Надіїся його матінка не почує від нього таких легковажних слів», – міркувала вона, сапаючи бур'яни і скидаючи їх на купу. Ріла стояла серед напіврозквітлих нарцисів, і очі її сповнювалися слізьми. Вечір був зіпсований. Вона відчувала гірку ненависть до Сьюзен, що скривдила Волтера. Адже невже загинув під час газової атаки? Невже він помер у муках? Я більше не витримую цього відчаю, скрушно мовила Ріла. Проте вона витримувала його ще тиждень, як усі решта. Потім надійшов лист вічема. Він був живий і неушкоджений. Тато, я вийшов із боїв без жодної подряпини. Не знаю, як нам це вдалося. Газети опишуть перебіг битви, а я не можу. Але гуни не пройшли і не пройдуть. Джері оголошило хвилею вибуху, то через кілька днів він одужав. То виявилася легка контузія. Грант теж здоровий і цілий. Нен одержала лист вічері. «Я отямався на світанку», – розповідав він. «Не пам'ятав, що сталося, але думав мені вже край. Я був самотній і наляканий, смертельно наляканий. Повсюди на тих жахливих, сірих, слизьких і грузлих полях довкола мене лежали загиблі солдати. Мене мучила спрага. Я думав про Давида і Вифлеємську Криницю, і про старий потічок між кленів у долині Райдух. Він раптом постав мені перед очима – і те сміялися на протилежній березі, і я подумав, що вмираю. Мені було байдуже, чесне слово, мені було байдуже. Я відчував лише дитячу розгубленість і самотність, і страх, що ось усі бич лежать в І подив, як це могло статися зі мною. Потім мене забрали санітари, і невдовзі виявилося, що я не зазнав серйозних ушкоджень. Завтра я повертаюся в шансі. Там потрібен кожен, здатний тримати зброю». «Сміх зник зі світу», – мовила Фейт Мередіт, яка прийшла, щоб розповісти про новини із фронту. «Колись я сказала старій пані Тейлор, що світ повин веселищів та сміху, а тепер це не так». «Нинішній світ – це паділ зболених стогонів», – мовила пана Олівер. «Ми мусимо зберегти в ньому трохи сміху дівчата», – відповіла пані Блайд. «Іноді сміх помагає не згірш за молитву. Але тільки іноді», – додала вона пошепки. Останніми тижнями їй було важко сміятися. Їй Енн Блайт, котра завжди сміялася легко та щиро. А найгірше було те, що і Ріла майже не сміялася. Ріла, яку мати вважала надто легковажною веселухою. Невже всю юні доньки затьмарить війна? Утім, вона росте сильною, вправною та жіночною. Як терпляче вона в'яже і шиє, і керує вередливими дівчатами з молодішного червоного христа – а як чудово дає радо із Джимсом. Вона не впоралася би краще, навіть якби доти виростила дюжину немовлят, пані блайдорогенька, урочисто заявила була Сюзен. Того дня, як вона принесла сюди порцелянову супницю з дитинчам, я і не сподівалася, що наша Ріла візьметься за таку працю. Розділ тринадцятий. Гірка пігулка образи. Боюся, пані блайдорогенька, мовила Сюзен, яка щойно віднесла понеділкові. Порцію найдобірніших кісточок. На нас чекають жахливі новини. Місяць із до Піру приїхав із Шарлотана задоволений я і не пригадаю, щоб він колись усміхався на людях. Звісно, він міг і обдарити когось на продажі худоби, та в мене жахливе перечуття, що німці прорвали фронт. Можливо, Сьюзен дерма пов'язувала усмішку пана Прайера із затопленням Лузітанії, новини, про яке передавалися з уст в уста в Глані Святої Марії. Одразу по прибутті пошти. Але тієї ночі хлопчаки, обурені діями Кайзера, вийшли на вулицю і перебили всі вікна Гленському пацифісту. «Я не кажу, що вони слушно вчинили, і не кажу, що не мали слушності», мовила Сюзен, почувши цю звістку. «Та я і собі, охочеш, бурнула би два-три камені. Одне безперечно. Того дня, коли надійшла пошта...» Місяць із паками сказав на повен голос буцім людям, яким не сидиться вдома після того, як їх попередили про напад, не варті кращої долі. Норман Дуглас аж піною сходить, коли в розмові спливається тема. Он де вчора горлав у крамниці Картера Флега. Якщо диявол не забере до себе тих, хто потопив Лузітанію, нащо такий диявол? Норман завжди вважав буцім кожен, хто не підтримує його, прибічник диявола. Та навіть такий чоловік може інколи служно думати. Брюс Мередіт так непокоїться через тих потонулих дітей. У п'ятницю він наче молився про щось дуже важливе для нього, але не дістав сподіваного і був розчарований. А нині дізнався про Лузітанію і сказав пані Мередіт, що розуміє, чому Господь не відповів на його молитву. Він був заклопотаний, бо мусив прийняти до себе душі загиблих. Розум цієї дитини, пані Блайдорогенька, на сто років старше за тіло». Що ж до Лузітанії, то як не глянь, а це жахливо. Та вутро Вілсон напише про це ноту, отже, не журімося. Добрячий президент, і Сьюзен гнівно загремотіла каструлями. Вона дедалі частіше піддавала Вілсона анафемі на своїй кухні. Якось надвечір Інглесайд зайшла Мері Ванс і розповіла, що відпустила Мілара Радогла до війська. Ця історія з Лузітанією то вже занадто, сердито сказала Мері. Коли Кайзер узявся топити невинних дітей, хтось таки має вкоскати його, так не може тривати далі. Довго я це обдумувала і, нарешті, погодилася, пішла і сказала Мілареві Записуйся, я не проти. Хоча старої Кіті Девіс не переконаєш, хай усі кораблі на світі потоплять підводні човни, хай усі діти загинуть, вона і бровою не поведе. Проте я тішу себе думкою, що то через мене Міллер лишався вдома весь цей час, а не через Милокіті. Може, воно і не так, але ми побачимо. І вони побачили. Коли в неділю Міллер та Мері Ванс перейшли до Гленської церкви, він уже був однострої. Білі очі Мері сяяли гордістю за нього. Джо Мілгрейв, який сидів у задній частині церкви під галереєю, кинув погляд на них. Тоді озернувся на Мірандо Прайор, і зітхнув так голосно, що на трьох сусідніх лавах парифіяни почули його і зрозуміли, чим він смутиться. Волтер Блайт не зітхнув. Проте Ріла, стурбовано глянувши на нього, зауважила вираз, що вразив її всемісіньке серце. Наступний тиждень дівчина згадувала його з болем у душі. Хоч зовні здавалося, що Рілу гнітять лише труднощі, пов'язані з наближенням та підготовкою концерту молодіжного Червоного Христа. Застуда юних грізів не перетворилася на кашлюк, отож цю заковику було розв'язано. Та що до решти номерів, усе висіло на волоску. А напередодні концерту надійшов вибачливий лист від пані Ченнінг. Вона писала, що не зможе виступити на концерті. Її син, який перебував зі своїм полком у кінгспорті, захворі на тяжке запалення легень, тож вона мусила вирушити до нього. Члени організаційного комітету нажахано перезернулися – «Що ж робити?» «Отак і стається, коли запрошувати чужих», – буркнула Олів Кірк. «Мусимо щось удіяти», – мовила Ріла, надто схвильована, щоб зважати на дошкульний тон Олів. «Ми всюди почепили оголошення про концерт. І прийде стільки людей, навіть з міста, а музичних номерів у нас і без того обмаль. Треба знайти когось, хто співатиме замість пані Дженінг». «Кого ж ти знайдеш в останню мить?» – правила своєї Олів. Ірин Говард могла би виступити, але навряд чи погодиться після того, як її тут образили. «Хто її тут образив?» – холодно запитала Ріла. Проте весь холод її тону не спантеличив олів кірк. «Ти її образила!» – гостро відказала вона. «Ірин усе розповіла мені. Вона була просто таки вбита горем. Ти виліла їй не розмовляти з тобою до кінця її днів. І вона каже, що і не добере, чим заслужила на таке ставлення». Тому вона долучилася до Червоного Христа в Лобриджі і більше не ходить на наші збори. Я ні трохи не винувачу її і все ж не проситиму зглянутися на нас у нинішній скруті». «Я теж», – захихотіла Еммі Мак-Алістер. «Ми з Ірін уже сто років не розмовляємо. Її завжди хтось ображає. Але вона чудова співачка, і люди прийдуть на її виступ так само охоче, як і на виступ пані Ченінг». «Якби ти й попросила, нічого не вийшло би», – значу, що сказала Олів. У квітні, щойно ми розпочали підготовку до концерту, я зустрілася з Ірин у Шарлотауні і запитала, чи не погодиться вона допомогти нам. А вона сказала, що за всього бажання не виступатиме на концерті, який організує Ріла Блайт. Коли Ріла так дивно поставилася до неї, тепер уся наша затія зійде на пси. Ріла пішла додому розлючена і замкнулася у своїй кімнаті. Вона не принизиться до того, щоб перепросити Ірин Говард. Ірина була винна не менше за неї, ще й переповідала всім викривлену версію того, що сталося, удаючи зневажену приголомшену мученицю. Ріла не могла викласти власний погляд на сварку. Тоді їй довелося би повторити мерзенний наклеп щодо Волтера. Отож більшість приятелів вважали, що саме Ірин зазнала несправедливої кривди, окрім кількох дівчат, які ніколи не любили її, і пристали на Рілен бік. А втім. Концерт, у який Ріла вклала стільки зусиль, от-от мав провалитися. Чотири сольні номери пані Ченінг були окрасою всієї програми. «Пан Олівер, що ви думаєте про це?» – увіччя їй запитала Ріла. «Я думаю, що перепросити має Ірин», – відповіла пана Олівер. «Проте, на жаль, моя думка не заповнить прогалин у вашій концертній програмі». «Якби я чемно перепросила Ірин, я певна, вона заспівала би», – зітхнула Ріла. «Вона обожнює виступати на публіці, але ж і збиткуватиметься з мене, і я готова на що завгодно, аби лиш не йти. Мабуть, мені таки слід піти. Якщо Джем і Джері можуть стати віч на віч із гунами, я теж можу стати віч на віч із Ірин Говард». І забувши про гордість, попросити її допомогти нам заради сердечних бельгійців. «У цю мить я думаю, що не зважуся на таке, але маю перечуття, що після вечері ви побачите, як я смаренно тюпаю долиною райдух до шляху на верхній глен». Перечуття не зрадило Ріле. Після вечері вона ретельно в блакитну розшиту бісером сукню, адже здолати марнославство важче, ніж гордість. А Ірен завжди помічала будь-які вади у вроді чи одязі інших дівчат». До того ж, як сама Ріла сказала матері ще в дев'ятилітньому віці, чимно їй бути легше, коли гарно убрана. Ріла вклала коси у пишну зачіску і наділа плащ, побоюючись імовірного дощу. Утім, одягаючись, вона думала хіба про майбутню неприємну розмову і подумки повторювала свою роль. Їй хотілося, щоб ця розмова була вже позаду. Вона шкодувала, що взялася за підготовку благодійного концерту і що посварилася з Ірин. Зневажлива мовчанка як ніяк була б ефективнішою зброєю проти наклепів на Волтера. Рілла ж вибухнула, наче маленька дурненька дівчинка. Так, надалі вона порозумніє, але нині мусить проковтнути гірку пігулку образи. А цей цілющий засіб смакував Ріллі Блайт не більше, аніж будь-кому з нас. У сутінках дівчина підійшла до будинку Говардів претензійного з білим різбленим орнаментом по дахом та численними еркерами, що звіддалік нагадували чер'яки. Пані Говард, балакуча дебела матрона, зустріла Ріло аж надто привітно і провела до вітальні, а сама пішла кликати доньку. Ріла скинула плащ і критично оглянула себе в зеркалі над каміном. Капелюх, зачіска, сукня – усе було бездоганно. Пана Ірин не зловтішатиметься. Ріла пригадала, якими влучними і дотепними здавалися їй ущипливі зауваження Ірин щодо інших дівчат. Тепер настала її черга. Аж ось до вітальні сходами збігла Ірин. Ошатно вбрана. Ясно соломіні коси її були вкладені в наймуднішу і найхимернішу зачіску, а всю постать огортав солодкавий запах парфумів. «О, як поживаєте, пано Блайт?» – прощебетала вона. «Яка неждана радість бачити вас тут!» Ріла підвелася, щоб потиснути холодні кінчики пальців Ірин. І знову сівши, оздріла таке, від чого їй геть заціпало. Ірин і собі зауважила це сідаючи. Упродовж усієї розмови на вустах її бреніла глузлива, перезирлива усмішка». На одній ріленій нозі була елегантна туфелька з металевою пряшкою та шовкова півпрозоро-блакитна панчоха. На іншій – старий розношений черевик і чорна фільдекосова панчоха. Бідолашна ріла. Вона перевзулася, чи то пак почала перевзуватися вже після того, як наділа сукню. Отак воно виходить, коли робиш одне, а думаєш зовсім про інше. Ох, яка дурна ситуація. Та ще й у присутності Ірин Говерт. Ірина, яка витріщалася нарілені ноги так, наче досі ніколи не бачила нічиїх ніг. І вона ще колись уважала Ірин так томною. На жахана Ріла забула все, що хотіла сказати. Марно силкуючись заховати злощасну ногу під стільцем, вона лиш невиразно побумоніла. Ірин, я прийшла попрошити тебе про послугу. Ох. Іще й зашепелявала. Ріла готова була до приниження. Але ж не такого. «Бігме у сьому є межа!» «Справді?» – зворушно запитала Ірен, на мить підвівши захвалі посаджені очі на розчервоніле обличчя Ріли, знову опускаючи, мов нездатна відвести завороженого погляду від розношеного черевика і елегантної туфельки. Ріла опанувала себе. Вона не шепіляватиме. Вона буде спокійна і стримана. «Пані Чанінг не може приїхати, бо її син лежить хворий у кінспорті». Тож я прийшла за дорученням комітету попросити тебе зробити нам ласку і виступити замість неї. Ріла чітко і старанно вимовляла кожне слово, мов би повторюючи вивчений урок. Звертайтеся до запасного варіанта?» – зневажливо всміхаючись відказала Ірен. «Олів Кірк просила тебе про виступ іще коли ми планували програму, а ти відмовилася», – нагадала Ріла. «Але ж тоді...» Я не могла нічим зарадити, жалісливо сказала Ірен. Коли ти веліла мені не розмовляти з тобою до кінця моїх днів, ми обидві опинилися би у вкрай незручному становищі, чи не так? От і гірка пігулка образи. Ірин, я хочу перепросити за ці слова, якомога спокійніше мовила Ріла. Дарма я сказала це, і відтоді мені було дуже прикро. Ти пробачиш мені. Аби лиш я заспівала на вашому концерті, ущипливо прожебоніла Ірен. Якщо ти думаєш, проказала сердечна Ліла, що я не перепросила би тебе, якби не концерт, то це, очевидно, правда, але правда і те, що я цілу зиму карталася через свою нестриманість це все, що я можу сказати. Якщо ти не пробачиш мені, то і говорити більше немає про що. О, Ріло, дівчинко, не нападайся на мене так. – плаксиво відповіла Ірин. – А вже ж я пробачу тобі. Хоча мені було так погано. Надіюся, ти ніколи не спізнаєш такого страхіття. Я кілька тижнів проплакала. А я ж нічого не зробила і не сказала. Ріла притлумила дошкульну відповідь. Зрештою, марно було сперечатися з Ірин, а бальгійці голодували. – Чи не могла б ти допомогти нам? – насило вимовила вона. Ох, ну чого Ірин так витріщилася на той черевик? Ріла вже майже чула, як вона розповідає всю історію олів кірк. «Не знаю, чи вдасться мені це». «Останню мить», – відказала Ірин. «Геть немає часу вивчити щось новеньке». «Ти знаєш безліч гарних пісень, яких у Глені ще не чули», – заперечила Ріла. Вона розуміла, що це тільки відмовка, адже Ірин цілу зиму брала уроки музики в Шарлотауні. «Тут усі вони будуть нові», – «Я не маю акомпоніатора», – утяла Ірен. «Тобі акомпонуватиме Уна Мередіт», – мовила Ріла. «О, ні, я не можу просити її», – зітхнула Ірен. «Ми ще з осені не розмовляємо. Вона так неприязно поставилася до мене під час концерту недільної школи, що я просто мусила припинити стосунки з нею». «От такої!» Невже Ірен пересварилася з усіма? А на слова, буцім Уна Мередіт неприязно поставилася до когось, Ріла ледь не засміялася просто їй у лице» пана Олівар, чудова піаністка, і зможе акомпонувати з нот», – розпашливо запропонувала Ріла. «А завтра ввечері перед концертом ти пройдеш із нею всі пісні в Інглсайді». «Я не маю чого вбрати. Моя нова вечірня сукня ще не прибула із шарлотауна, А виступати в старій на такому великому концерті? Ні, я просто не можу. Вона геть поношена і старомодна». «Ми влаштовуємо концерт, – поволю мовила Ріла, – щоб допомогти бельгійським дітям, які вмирають від голоду. Невже ти не можеш єдиний раз надіти поношену сукню заради них? А тобі не здається, що всі ці оповідки про нуждайних бельгійців надто вже перебільшені? – відказала Ірин. Вони ж не можуть насправді вмирати від голоду. У 20-му столітті газети завжди все траматизують». Ріла вирішила, що з неї досить принижень, адже існує ще й самоповага. «Навіть заради концерту не варто продовжувати цю розмову. Шкода, що ти не можеш допомогти нам, Ірин. Отже, ми мусимо самі знайти якийсь вихід із цього становища». Таке не влаштувало Ірин. Вона дуже хотіла виступити на концерті і, відмовляючись, прагнула тільки того, щоб її згода здалася Рілі великою милістю. Окрім того, їй хотілося відновити дружні стосунки з Рілою. Ірин дуже лестала щиросерне і палке захоплення Ріли Блайт, як вабила і змога вряди годи гостювати в Інглсейді. Надто коли вдома на канікулах був такий вродливий студент, як Волтер, вона підвела очі від рілених ніг. «Ріло, дівчинко, не квапся з висновками. Я хочу допомогти вам, якщо вийде. Седь, будь ласка, і поговоримо. «На жаль, я не можу. Мені час вертатися. Треба ще вкласти Джимса». О, звісно, того хлопчика, якого ти глядиш за приписами науки Так мило і з твого боку Узятися, дбати про цю дитину Коли ти не зносиш малят Як ти розсердилася за те, що я цілувала його Але ми все забудемо І знову приятелюватиму, адже так А що до концерту Гайну я, мабуть, вранішнім поїздом до Шарлотауна Заберу сукню і повернуся вдень, Тоді і матиму час підготуватися Якщо ти попросиш пану Олівер акомпонувати мені я не можу звернутися до неї. Вона така стрихітливо зверхня і зрозуміла, що я, бідолашка, геть ціпінію від жаху». Ріла вирішила не гаяти часу і зусильна спроби оборонити пану Олівер. Вона холодно подякувала Ірин, яка зненацька стала вельми товариська і балакуча, і пішла. Її тішило, що розмова нарешті позаду. Проте Ріла знала, що вони з Ірин уже не будуть подругами. Приязно вітатимуться, але не приятелюватимуть. Рілі і не хотілося цього. Тієї зими її турбували інші, значно серйозніші речі. А проте деколи в серці вчувався жаль за втраченою дружбою. Тепер його не було. Ірин, за словами пані Еліот, не належала до племені, що знає Йосипа. Ріла не сказала і не подумала, що переросла її. Та якби це і спало їй нагадку, вона вирішила би, що то нісенітниця. синітниця. Адже Ріла не мала ще й 17 років, а Ірин уже виповнилося 20. Утім, це була правда. Ірин була така сама, як рік тому, така, якою їй судилося бути завжди. Ріла Блайт за той самий рік змінилася, подорослішала і посерйознішала. Нині під чарівною привітною мешкарою Ірин вона ясно бачила такі риси, як дріб'язковість, мстивість, нещирість, неповага до себе і до інших. Ірин навіки втратила свою маленьку прихильницю. Здолавши шлях від Вертнього Глена до мовчазної, помереженої тінями і місячним сяйвом долини райдух, Ріла знов заспокоїлася. Спинившись попід високою дикою сливою, блідою, мов привид, і чарівною в легкім серпанку раннього квіту, дівчина засміялася. «Нині лише одне має значення – щоб союзники перемогли у війні», – мовила вона вголос. Тому, безперечно, байдуже, що я ходила до Ірин Говард у різних панчохах і черевиках. Та все ж я, Берта Маріла Блайт, урочисто присягаюся, взявши за свідка місяць, Ріла театрально звала руку до того ж таки місяця надалі виходити зі своєї кімнати, пильно розглянувши обидві власні ноги. Розділ 14. Болісне рішення Увесь наступний день над Інглсайтом майорів прапор, який Сьюзен здійняла на честь вступу Італії у війну. Вони то саме вчасна, пані Плати Рогенька, зважаючи, які кепські справи на російському фронті – що не кажіть, а ті росіяни – таки міцні горішки, хоч їхній великий князь Ніколай радше нагадує ганчірку, аніж людину. На щастя, для Італії вона воює на слушному боці. Та от, чи пощастило союзникам, того я не знаю і сказати не зможу, аж поки довідаюся більше про італійців. Але ж той старий гріховодник Франц Йосиф матиме тепер собі про що подумати. Добрячий імператор. Однієї ногою в могилі, а таку різанину влаштовує. І Сьюзен почала так люто місити тісто на хліб, як очевидно нам'яла бибуки Францові Йосифу, якби той мав нещастя втрапити її до рук. Волтер поїхав до міста вранішнім потягом, а Нен зголосилася бавити Джимсе, щоб Ріла могла присвятити всю увагу концерту. Увесь день Ріла була заклопотана, допомагаючи прикрашати залу Гленського клубу і залагоджуючи безліч останніх дрібниць. Вечір був тихий і теплий, попри те, що місяць із баками висловлював сподівання на зливу стіною, і опісля цих слів зумисне штурхунув мірандоного песика ногою на землю. Примчавши із клубу додому, Ріла поспішно перевдягалася. Нарешті все минало гладенько. Ірин була вже внизу, у вітальні, репетируючи свої номери з паною Олівер. Ріла, схвальована і щаслива, на мить забула навіть про Західний фронт. Кілька тижнів вона докладала всіх можливих зусиль, і праця її була недаремна і успішна, а це дарувало їй відчуття перемоги. Вона знала, що чимало хто думав і натякав, бо цим Ріла Блайт не виявить ані тактовності, ані терпцю, потрібних, щоб олаштувати концерт. От вона і показала всім. Одягаючись, ріла наспівувала, готова щомиті вибухнути від щастя. Безперечно, сьогодні вона була дуже вродлива. Радісне хвилювання забарвало її кремові щічки ніжним рожевим рум'янцем, майже цілком приховавши кілька веснянок, а коса випромінювали червонясто руда весяйву, прикрасити їх яблуневим цвітом, а ще разочком перлів. Після нетривалих багань Ріла вибрала квіти і остримила гілочку з білими вощеними пелюстками в коса за лівим вухом. Востаннє поглянула на ноги, так, обидві туфельки взуті правильно. Вона поцілувала сонного Джимса, яке ж у нього тепле рум'яне ніжне лечко, і гайнула вниз із пагорба до клубу. Публіка вже збиралася в залі. Невдовзі там не лишиться вільних місць. Заповідалося на великий успіх. Перші три номери минули причудово. Ріла стояла в маленькій гардеробній за сценою, дивлячись крізь вікно на гавань у місячнім сяйві, і повторюючи вірші, які їй належало докламувати. Вона була сама, решта учасників юрмилися в більшій кімнаті по інший бік коридору. Аж раптом дві пещені руки обхопили її стан, і вже за мить Ірен Говард легенько поцілувала її в щоку. Ріло, дівчинку. У тебе нині просто янгольський вигляд. Ти така відважна. Я думала, тобі буде зовсім погано через те, що Волтер записався до війська. Непевна була, чи ти подужуєш знести цей тягар. Але ось де ти спокійна і незворушна. Я хотіла би мати, бодай, половину твоєї стриманості. Ріла зацепеніла. Вона нічого не відчувала. достоту нічого. Почуття, мов би, зникли зі світу. Волтер... «До війська?» – почула вона власний голос, а тоді пролунав підступний смішок Ірин. «Хіба ти не знала? Я була переконана, що тобі все відомо, інакше і не згадувала би про це. Так, для цього він на ній їздив до міста. Волтер розповів мені дорогою назад, мені найпершій. На складі скінчилася форма, тож йому не видали комплекту, але неодмінно видадуть за два-три дні». І завжди казала, що Волтер відважний, не згірший від інших хлопців. Будь певна, Ріло, я пишалася ним, коли він розповів мені про свій очинок. О, Рік Мак-Алістер закінчив виступ. Мушу бігти. Я обіцяла окомпонувати хору, бо Еліс Клоу розболілася голова. Вона пішла. О, слава Богу, вона пішла. Ріло знову була сама, знову споглядала незмінну неземну красу залитою місяцем гавані і почуття верталися до неї сильним болем, що видавався майже фізичним, і ледь не роздирав її зсередини. «Я не переживу цього», – мовила Ріла, і враз їй майнула страхітлива думка, що вона очоводячки переживе, і що попереду в неї довгі роки болісної агонії. «Вона повинна втекти, побігти додому, побути сама». Вона не може вийти туди грати марші і проказувати слова в драматичних сценках. Так, половина концерту буде зіпсована, але їй байдуже усе байдуже. Невже вона ріла Блайт, ця зболена істота ще кілька хвилин тому була цілковито щаслива. Квартет на сцені виспівував, прапор британський вище тримай, та музика лунала мов без далекої відстані. Чому вона не плаче, як плакала тоді? Коли Джем сказав, що йде на війну. Можливо, якщо вона виплачеться, той жах, що заволодів ожаледне всім її існуванням, відпустить її. Але сліз не було. Де її шаль та плащ? Вона мусить піти і заховатися, наче смертельно поранений звір. Та чи не боягузтво це утікати отак? Питання постало перед нею зненацька, ніби промовлене чужим голосом. Ріла згадала про бої у Фландрії про брата і друга в холодних шанцях і вутлими грубками. Що вони подумали подумала би, якби вона ухилилася від свого невеличкого обов'язку провести благодійний концерт Червоного Христа? Але вона не може лишитися. Не може. Проте, що то сказала мама, коли Джем записався добровольці? Чи будуть хоробрі наші мужі тоді, як забракне відваги жінкам? Але це... це нестерпно. І все ж на півдорозі до дверей вона спинилася і повернулася до вікна. На сцені співала Ірин. Її гарний, чистий голос, єдине, що було в ній справжнього, ніжно відлунював у залі. Ріла знала, що після цього буде марш фей. Чи зможе вона вийти і акомпонувати дівчатам? Тепер їй самі розболілася голова. У горлі пересохло. Ох, навіщо Ірин розповіла їй це саме зараз, коли новина могла тільки зашкодити. Ірен надзвичайно жорстока. Ріла пригадала, як уранці заважила кілька стурбованих маминих поглядів. Тоді вона була надто заклопотана, щоб замислитися над цим. Але тепер зрозуміла. Мама знала, для чого Волтер поїхав до міста. Проте не хотіла казати їй, доки скінчиться концерт. Яка у мами неймовірна сила духу! «Я повинна лишитися і закінчити справу», – мовила Ріла, стискаючи крижані руки. Решта вечора назавжди зосталася в її пам'яті, як гарячковий сон. Тілом Ріла була між людей, та душа її самотою боліла в далекій катівні. Одначе вона вправно виконала марш фей і, ні разу не затнувшись, продекламувала вірші. Вона навіть наділа дурноверхий костюм старої ірландки і зіграла в одній зі сценок ту роль, від якої мала відмовитися Міранда Прайор. Одначе її ірландському акцентові бракувало тієї виразності, яка звучала на репетиціях, а в декламації не вчувалася звичної натхненної іскри. Стоячи перед публікою, вона бачила єдине лице вродливого, чорнявого юнака, що сидів біля матері. Бачила його в шанцях, бачила його холодне і мертве у сяйві зірок, бачила його змученим у в'язниці. Стоячи там, на оздобленій прапорами сцені Гленського клубу, вона бачила сотні жахливих картин, і власне її лице було блядіше за молочно-білі квіти в косах. У перервах між номерами Ріла невпинно мірила кроками гардеробну. Невже цей концерт ніколи не закінчиться? Аж ось, нарешті і все. Олів Кірк підбігла до неї і захоплено розповіла, що вони зібрали сто доларів. Добре, механічно відказала Ріла. Потім вона пішла. О, слава Богу, вона пішла від усіх. Волтер чекав на неякого дверей. Він мовчки взяв її попід руку, і вони рушили вдвох дорогою, що сріплилися в місячному світлі. На болотах скрикотали жаби, навколо простягалися рідні, тьмяно освітлені поля. Весняна ніч була зваблива і чарівна. Ріла відчувала, що ця краса завдає кривди її стражданню. Віднині вона зненавидить місячне сяйво. «Ти вже знаєш?» – запитав Волтер. «Так», – здушно мовила Ріла, – мені сказала Ірин. «Ми не хотіли казати тобі, доки триває концерт». Коли ти вийшла на сцену до маршофей, я вже зрозумів, що ти знаєш, сестричко, я мусив зробити це. Мене пекло сумління ще відколи було потоплено Лузітанію, коли я уявляв собі тих загиблих жінок і дітей у холодній безжальній воді. Спершу мені гидко було жити, я хотів покинути світ, де може статися таке, обтрусити його ненависний порох і з ніг своїх, а потім я зрозумів, що мушу піти на фронт. Там достатньо, хлопців, без тебе. Ріло моя ріло, річ не в тім. Я йду на війну заради себе самого, щоб урятувати свою душу, інакше вона перетвориться на щось неживе, убоге і мізерне. Це буде гірше, ніж сліпота, каліцтво і усе, чого я боявся. Тебе можуть убити. Мовила Ріла, ненавидячи себе за ці слова, за цей вияв слабкості і боягузтва. Та після страшного напруження нинішнього вечора вона геть підпала на відвазі: Поволі чи швидко прийде вона, та смерть забере собі кожного з нас, процитував Волтер. Ріло моя, Ріло, я казав тобі, що боюся не смерті. Іноді ми платимо надто високу ціну за саме життя, сестричко, у цій війні стільки бредоти, я мушу допомогти змести її з лиця землі. Я битимуся за красу життя. Це мій обов'язок. Можливо, є вищий обов'язок, Ріло, але мій – отакий. Обов'язок перед життям і Канадою. І я мушу виконати його. Ріло, сьогодні до мене вернулася самоповага. Уперше, після джемового від'їзду. Я навіть міг би написати вірш, засміявся волтер, а ще від серпня був не здатен скласти ані рядка сьогодні ж я повен натхнення. Сестричко, будь відважна. Ти так несхитно трималася, коли Джем їхав на фронт. Це інше. Рила мусила спинятися після кожного слова, щоб притломити ридання. Я люблю Джема, звісно, та коли він поїхав. Ми думали, війна не триватиме довго, Волтере, а ти для мене все. рило моя Ріло, ти повинна бути відважною, щоб допомогти мені. Сьогодні я щасливий, мене п'янить ця перемога над собою. Але так буде не завжди, тоді ти допоможеш мені. Коли ти їдеш, вона мала одразу почути найгірше. Через тиждень вирушу до Кінспорта на вишкіл. У другій половині серпня, очевидно, ми поїдемо до Європи. Але ще достеменно не знаємо. Тиждень? І ще тільки тиждень із Волтером? Ріла, надто юна, не розуміла, як їй жити далі. Коли вони ввійшли на Інгельсадське подвір'я, Волтер, спинившись у тіні старих сосон, прогорнув Рілу. Ріло, моя Ріло. У Бельгії і Фландрії були такі самочисті, невинні дівчата, як ти. «Ти? Н навіть ти знаєш, що з ними сталося?» «Ми повинні зробити все, щоб таке не могло повторитися, доки існує цей світ. Ти допоможеш мені?» «Я спробую», – проказала вона. «Я спробую, Уолтери». І коли Ріла сховала обличчя на братовому плечі, вона вже розуміла, що так має бути – там і тоді вона примирилася із цим. Він мусить піти. Її прекрасний вотер з його прекрасною душею, мріями і ідеалами. І вона завжди знала, що рано чи пізно це станеться. Вона бачила, як ця мить наближається. Поволі, невідворотно. Як насувається тінь грозової хмари на сонячне поле. Тихо і необлаганно. Та попри весь біль, у потаємнім закутку її душі озвалося дивне відчуття полегшення. Минула кривда, яку Ріла не визнавала навіть сама собі. Тепер ніхто, ніхто не назвав Волтера буягузом. Тієї ночі Ріла не спала, не спав, очевидно, і ніхто в Інглесайді, крім Джимса. Тіло росте поволі і постійно, але душа рвучкими стрибками. Вона може досягти свого цілковитого розвитку за годину. Опісля тієї ночі душа Ріли Блайд була вже душею жінки. Тепер вона вміла переживати гори. Стала сильною і витривалою. Коли засяїв гіркий світанок, Ріли підвелася з ліжка і підійшла до вікна. За ним росла велика яплення, пишний конус рожевого квіту. Волтер посадив її багато років тому, коли був малей. Понад долиною Райдух купчилася хмарна гряда, об яку розбивалися перші хвилі вранішних променів. Над нею ще мерехтіла далека холодна краса запізнілої зірки. Для чого серця повинні мучитися і тожити в цьому світі весняних див? Ріла опинилася в чиїхось ніжних, дбайливих обіймах. То була мама. Бліда із величезними очима. «О, мама!» Як ви зносите це? Палко скрикнула Ріла. Ріло, доню, я ще кілька днів тому знала, що Волтер запишеться на війну, тож я мала час, щоб повстати проти цього, а тоді примиритися. Мусимо відпустити його. Цей поклик сильніший і необлаганіший за голос нашої любові. Волтер відгукнувся на нього. Ми не повинні робити його жертву ще тяжчою. Ми приносимо більшу жертву, ніж він, – заперечила Ріла. Наші хлопці жертвують тільки з собою. Ми жертвуємо ними. Перш ніж пані Блайт встигла мовити слово, Сьюзен, котра ніколи не обтяжувала себе таким надміром етакету, як стукіт у двері, зазирнула до кімнати. Очі її були підозріло-червоні. Проте вона лише запитала. Принести вам сніданок сюди, пані Блайт, дорогенька? Ні, ні, Сьюзен. Зараз ми спустимося в їдальню. Ви знаєте, що Волтер записався до війська? Так, пані Блайдорогенька. Лікар Блайдору розказав мені вчора надвечір. Певно, Всевишній має причини, щоб дозволяти таке. Мусимо скоритися і думати, що в усьому є світлий бік. Може так він, принаймні, зцілиться від віршування. Сьюзен була переконана, що поети і волоцюги одним миром мазані. А то вже діло. «Та слава Богу, – прошепотіла вона, – що Шерлі ще за «Хіба це не те саме, що дякувати Богові за те, що син іншої жінки мусить піти на війну заміж Шерлі?» – спитав лікар Блайт, зупиняючись на порозі. «Е, ні, пане дікарі дорогенький», – обурено мовила Сьюзен, виймаючи з колиски Джимса, який саме прокинувся і тягнув до неї пухкі рученята. «Не приписуйте мені слів, яких я і на думці не мала. Я проста жінка», – і не можу сперечатися з вами. Проте я не дякую Богові за те, що хтось мусить іти на війну. Я лише знаю, що хтось таки мусить іти, аби ми всі не стали підданцями Кайзера. Бо та доктрина Монро геть непевна, та і Вілсон теж небагато вартий. Пане лікарі, дорогенький, в самими нотами не здолаєш. А тепер, підсумувала Сьюзен, широко розставивши кощаві лікті, пригортаючи Джимса і рушаючи вниз, Поплакавши і висловившись, я прикличу всю свою відвагу, і коли не можу радіти, радітиму, як зможу. Родціл 15. Поки день прохолоду навіє. Німці знову взяли перемишль, розпашливо мовила Сьюзен, проглядаючи газету. Тепер очевидячки Кайзер поверне йому колишню поганську назву. Кузина Софія була тут, як не дійшла пошта – і коли почула це, пані Блайдорогенька, зітхнула аж, мов би, самісінькою отробою. А тоді каже, «Ох, звісно, тепер вони захоплять Петроград». Я відповіла, хоч мої знання з географії не такі широкі, як хотілося би, я все ж гадаю, що від перемишля до Петрограда не близько. А козина Софія знову зітхнула та й каже, «Я розчарована великим князем Ніколаєм. Хай лише він про це не довідається, кажу я їй». «Бо йому буде вельми прикро, а він і без того має багато прикрощів». Та кузина Софії жодна іронія не підбадьорить. Вона, пані Блайдорогенька, дорогенька зітхнула і каже, «Але ж росіяни стрімко відступають!» А я відповіла, й що? Їм є куди відступати, чи не так?» Але я і собі, пані Блайдорогенька, дорогенька тривожуся через події на Східному фронті, хоч ні за що і не зізнаюся в цьому кузині Софії». Інші так само тривожилися – Проте відступ росіян тривав ціле літо, а з ним тривала і затяжна пекуча мука. «Я думаю, чи зможемо ще колись спокійно дожидати пошти?» «Будай спокійно, нерадісно», – сказала Гертруда Ольвар. «У день і вночі мене мучить єдина думка – чи розіб'ють німці росіян, щоб покинути потім своє знавісніле від перемоги військо на Західний фронт?» «Ні, пане Олівер, дорогенька», – мовила Сюзен, прибираючи ролі проводиці. По-перше, Всевишній не допустить такого. По-друге, великий князь Ніколай, хоч ми ним так чи так розчаровані, відступає гідно і безметошні, А це вельми корисне вміння, коли доводиться тікати від німецької армії. Норман Дуглас переконує, буцім той заманює їх у пастку і на одного вбитого росіянина припадає з десяток німців. «Та я собі думаю, що він просто не дає ради». «І робить, що може, за цих обставин, так само, як усі ми». Тож, пане Олівер, дорогенька, не треба ходити далеко і шукати клопоту, коли його повно вже на самому порозі. 1 червня Волтер поїхав до Кінспорта. Нен, Ді та Фейт і собі подалися працювати в тамтешньому усередку Червоного Христа. У середині липня, опісля вишколу, Волтер дістав тижневу відпустку і приїхав додому». Увесь час братової відсутності Ріла прожила самою надією на цей тиждень. І тепер упивалася кожною його миттю, шкодуючи навіть часу на сон, який видавався їй марною тратою дорогоцінних хвилин. Та попри сум, то був прекрасний тиждень, сповнений щемких незабутніх годин, коли вони з Волтером гуляли, розмовляли і мовчали вдвох. Тими днями він належав тільки їй і вона знала, що він віднадходить силу і підтримку в її розумінні та співчутті. Приємно було усвідомлювати, що вона означає для нього. Це знання допомагало їй пережити найважчі, нестерпні години, давало змогу час від часу сміхатися і навіть сміятися. Вона знайде розраду в сльозах, коли вотер поїде, але не тепер. Ріла не дозволяла собі плакати навіть ночами, щоб уранці її не виказали підпухлі очі. Останнього вечора вони удвох прийшли в долину Райдох і сіли на березі Путічка, корінні Білої Дами, де вдавні безхмарні дитячі руки сповнювалися веселищами їхні бенкети. Того вечора понад долиною Райдох розкинулися шатро незвично розкішного призахідного неба. Його огорнули чисті сірі сутінки – де не де помережені зорями. Потім із неба на землю линуло місячне сяйво, являючи очам одне і ховаючи інше, освітлюючи одні уголовини і видолинки та вкриваючи інші чорною оксамитовою запоною тіні. Коли я буду десь у Франції, мовив Волтер, закоханий оглядаючи довколишню красу, я згадуватиму ці тихі росяні місця, просотані місячним сяйвом смолистий запах сосон, білі озера, велетість місячних променів і верхи гір. Який-то прекрасний давній псалом. Ріло, поглянь на ці верхогір'я. Ми бачили їх із дитинства і гадали, що чекає на нас поза ними у великому світі. Які вони спокійні і могутні, які терплячі і незмінні, мов серце доброї жінки. Ріло, моя Ріло, чи знаєш ти, Ким стала для мене впродовж цього року? Я хочу сказати це, перш ніж поїду. Я не пережив би цього часу, якби не ти. Маленьке, вірне серце, сповнене любові. Ріла не наважилася відповісти. Лише тихенько взяла Волтера за руку і міцно стисла її. «Ріла, коли я опанюся там, у цьому пеклі на землі, яке влаштували люди, що забули Бога, думка про тебе додасть мені сил». Я знаю, що ти будеш мужня і терпляча, така, якою була весь цей рік. І я не боюся за тебе. Хай що з нами станеться, ти будеш рілою моєю рілою. Попри все. Ріла притломила плач і зітхання. Проте легенько здригнулася, і Волтер відчув, що сказаного достатньо. Після хвилинної тиші, у якій брат і сестра давали одне одному мовчазну обітницю, Волтер сказав, а тепер забудьмо про нудну розважливість. Зазирнімо у майбутнє. Коли війна закінчиться, ми із Джемом та Джері повернемося додому і усі знову будемо щасливі. Ми вже не зможемо бути щасливі, так як колись, мовила Ріла. Ні, не так як колись. Жоден із тих, хто зазнав цієї війни, уже не буде щасливий так само, як досі. Але то буде інше щастя, сестричко». Щастя цініше, яке ми самі заслужили, адже ми були дуже щасливі, доки не розпочалася війна. У такому домі, як Інгласайд, і з такими батьками, як наші, ми не могли не бути щасливі. Та це було щастя, дароване нам життям і любов'ю. Воно не належало нам насправді. Життя могло щомиті забрати його в нас. Проте ніщо не забере вже того щастя, яке ми самі відвоюємо. Виконуючи свій обов'язок Я збагнувся тоді, коли записався до війська Хоч нині я ще боюся Проживаючи те, чого поки не сталося Від того травневого дня Я щасливий Ріло, коли я поїду Ти мусиш дбати про маму Жахливо бути матір'ю Продовж цієї війни Матерям, сестрам, дружинам І нареченим випадає найважча покута Ріло, моя маленька красуне, Ти теж чиєсь наречена Якщо так, скажи мені перш, ніж я поїду на фронт». «Ні», – мовила Ріла, та потім, прагнучи бути відвертою з Волтером у цій останній розмові, можливо, останній у їхньому житті, вона додала, шаріючись, по місячним світлом. «Але якби Кенет Форд попросив...» «Розумію», – відповів Волтер, – «і Кенн також одно сердешна трої». «Сердечна як тобі тяжко». Але я не поки не тут милої, що плакатиме за мною. І слава Богу!» Ріла поглянула у бік пастирського дому на ближньому пагорбі. У уненому вікні світилося. Зненацька її охопила спокуса сказати щось. Проте вона враз відчула, що не повинна цього робити. То була чужа таємниця. Та і сама Ріла нічого не знала достаменно. Тільки здогадувалася. Волтер ніжно і печально розглядався довкола. Він завжди любив це місце. Як весело було їм тут колись. Привиди минулого сновгали стежками по підмісячно сяйних плям, весело визираючи захисткого ялинового гілля. Джем і Джері, засмаглі босоногі школярі, водили рибу в струмку і смажили її на давньому обкладеному камінням вогнищі. Нен діта та Фейт Усміхнені ясноокі гарненькі дівчатка, мила і скромна Уна, Карл, що схилився над колонією мурах чи жуків, Мері Ванс ущиплива, добросердна і гостра на язик. Сам Волтер читав вірші, лежачи на траві, чи мандрував уявними замками. Вони були зусібіч. Він бачив їх так само явно, як бачив Рілло, так само, як уздрів колись додаря. Що спускався в долину в останньому призахіднім світлі. І вони, веселі привити колишніх радісних днів, зверталися до нього. Ми були дітьми вчора. Волтере, ти мусиш битися за нинішніх і завтрашніх дітей. Де ти, Волтере? тихо засміяла Саріла. Вернися, вернися. І Волтер вернувся, протяжно зітхаючи. Він звівся на рівні ноги і оглянув долину. Прекрасну чашу місячного сяйва, зором і серцем, назавжди запам'ятовуючи весь її чар. Пишний плюмаж сосон проти сріблистого неба, статечну білодаму, одвічний танець струмка, вірні закохані дерева і витки звабливі стежки. Такою вона снитиметься мені, мовив він, відвертаючись. Вони повернулися в інглесайд. Там уже були пан та пані Мередіт і пана Олівер, яка приїхала з Лобриджа, щоб попрощатися з Волтером. Усі здавалися веселими і жвавими, хоч ніхто не казав про швидке закінчення війни, як тоді, коли Джем їхав на фронт. Вони взагалі не розмовляли про війну, та думали тільки про неї. Аж ось гості і господарі зійшлися довкола фортепіано і заспівали старий урочистий гімн «Наш Боже світло здавнини». Надія в час потомний, Притулок від штормів земних, Втішання вічним домом. Ми всі вертаємося до Бога В ці дні переоцінки наших цінностей, Сказала Гертруда панові Мердіту. Колись я думала, Буцем не вірю в Бога. Як у Бога. Я думала, що існує тільки Безлика перша причина, Яку визнають науковці. Нині я вірю в нього. Мушу вірити. Крім Бога, «Найбільше нема на кого надіятися. Покірно, цілковито і беззаперечно. Надія в час потомний. Незмінна вчора, сьогодні і до віку», – тихо промовив пастор. «Коли ми забуваємо Бога, Він пам'ятає про нас». Наступного ранку на Гленській станції не тломилося охочі провести Волтера, Юнаки в одностроях, що від'їздили вранішнім потягом, перетворилися на звичне явище. Окрім Блайтів та Сьюзен, прийшли тільки Мередіти і Марі Ванц, котра тиждень тому з рішучою непохитною усмішкою вже провела на фронт свого Міллера і тепер уважала себе достеменним знавцем прощань із солдатами. «Найперше, то треба всміхатися і усе так робити, начеб нічого не відбувається», напучувала вона мешканців Інгесайду. «Хлопці, смерть як не любить ридань!» Мілер вилів, щоб я і до станції не підходила, коли буду рюмсати. То я напередодні поплакала, а йому сказала хіба «Удачі, Мілере, коли повернешся, я буду та сама, що нині, а коли ні, я завжди пишатимуся, що ти пішов на війну, і гляди мені, не закохайся в якусь француженку». Мілер обіцяв не закохатися, та хто знає, як вийде з тими чужоземними потіпахами – Принаймні, востаннє він бачив мене осміхненою. Господонько, мені цілий день аж зуби судомило. Так, мов би, ту усмішку наділи мені на обличчя і випресували. Попри настанови і приклад мерії, пані Блайт, яка всміхалася, коли Джем вирушав на війну, не спромоглася на усмішку, виряджаючи Волтера. Утім, ніхто, бодай, не заплакав. Понеділок вибрався збути під дашком на платформі і сів коло Волтера вогніг. Енергійно вистукуючи хвостиком щоразу, як Волтер звертався до нього. І довірливо заглядаючи йому в очі, не би песик прагнув сказати. «Я знаю, ти відшукаєш там джема і повернеш мені». «Бувай, старий», – бадьори мовив Карл Мередіт, коли надійшла мить останніх прощальних слів. «Скажи, там хлопцям хай не журяться. Скоро я теж запишуся і прибуду на поміч». «І я». Коротко підхопив Ширлі, простягаючи братеві смагляву долоню. Почувши це, Сьюзен зненацька змінилася на виду. Уна спокійно потисла Волтерові руку, звернувши до нього задумливий погляд сумних темно-синіх очей. Проте унені очі завжди здавалися сумними. Волтер схилив красиво чорняву голову в кашкеті і поцілував Уну теплим дружнім цілунком брата. Досі він ніколи не цілував її, і на одну мить обличчя Уне виявило всі її почуття. Та цього ніхто не помітив. Кондуктор вигукнув. «Посадку закінчено!» Усі намагалися здаватися радісними. Волтер звернувся до Ріли. Вона взяла його за руки і підвела очі на зустріч його погляду. Вона не побачить його, поки день прохолоду навіє, а тіні втечуть. І їй не дано було знати, чи втечуть вони в цьому світі, а чи в прийдешньому. Прощавай, мовила Ріла. В устах її це слово бриніло не тогою, якої не було за століття гірких розлук, але ніжністю всіх жінок, що любили і молилися за тих, кого люблять. Пиши мені частіше і виховуй Джимса, як заповідав Морган, відповів Волтер жартома, поза як серйозні слова пролунали напередодні в долоні Райдух. Проте в останню мить він узяв її обличчя в долоні і зазирнув глибоку у відважні сестрині очі. «Ріло, моя Ріло, хай благословить тебе Господь!» – мовив він лагідно і ніжно. «Неважко боротися за країну, що має таких дочок!» Поїзд рушив. Волтер махав їм з вагоної сходинки. Ріла була сама. До неї підійшла Она, і двоє дівчат, що любили його, стояли разом, тримаючи одна одну за холодні руки, доки останній вагон зник з очей залісистим пагорбом. Потім Ріла провела годину в долині Райдух. Нікому і нічого не розповіла вона про цей час. Не описала його ані словом у своєму щоденнику. А коли година минула, подалися додому шити Джемсові Льольо. Після обіду Ріла пішла на збори одного з комітетів молодіжного Червоного Хреста де сухо і по-діловому обговорила поточні справи з дівчатами. «З її поведінки і не скаже, що Вотер допіру сьогодні поїхав на фронт», мовила Ірен Говард, вертаючись після зборів додому з Олів Кірк. «Та деякі люди не здатні відчути горе. Хотіла б і я не перейматися нічим, як Ріла Блайт».